Я все так само почувався немов поза реальністю. Все навколо вже давно було сном. Однією зі сходинок реінкарнації. Дежавю, яке можна помацати.